що на мою гадку ваш батько краще розуміється на людях. На людях, а не титулах. Втім, то й річ. Я до титулів також не прив'язую ніякої ваги. Ціню чоловіка. Хочу жити, а не в'янути. Не лицемірити ціле життя, не ошукувати других і себе. Хочу бути людиною. Пане професоре, вірте мені, що коли б не батько, я одної гарної дни не вилетіла б з цієї золоченої клітки, порвала би з брехнею облудою, була б бідна, але свобідна. Та мені жаль батька, він добрий, як же мені його робити нещасливим? Та ще одно, чи хватить в мене сил витривати до краю? Де мій союзник? Брат він за мамою тягне. Пане професоре, порадьте мені. Я природописник і лікар. Може, те, що вам скажу, дивно буде звучати в моїх устах? Слухайте голосу вашого серця. Хто в молодих літах не слухає серця, тому в пізніших і розум не поможе. Більше нічого не можете мені сказати. «Може, сказав би, але… але… але я надто гордий», – зірвалася на рівні ноги. «А я, гадаєте, ні?» І очі її спалахнули таким огнем, якого він ніколи не сподівався. «Мужчинам здається, що тільки вони можуть бути горді, а жінка повинна себе приносити в жертву. На вашу гадку, щирість – це пониження, це обида для мужицької чести». «Я того не гадаю, панно Христино, мені годі бути щирим. Більше нічого не хочете мені сказати. Мовчите!» Кивнула головою і пустилася з горбка до палати. Хотів летіти за нею, обіймити руками її коліна, порох здмухувати з неї, але гордість не пустила його. Граф'янка! На плесі ставка видно було буйну чуприну, в яку впилося десять кріпких пальців. «Мабуть, буде буря», – говорив граф, коли того вечора перед вечерею всі домашні зібралися в покої при веранді. «Моя нога – то найкращий барометр. А ви, як гадаєте, пане докторе? Коли маю бути щирим, то ніяк. Що мені буря? У вашій палаті все була, така гарна погода». «Була», – повторив граф і махнув рукою. Дальшу розмову на тую тему перервав Антоній. «Прошу не гніватися, що приходжу... «З гіобовою вістею!» – він любив іноді висловитися святочно. «Наш коваль нагло занедужав, кував саме дереша ясної панночки, як напали його корчі. Боюся, чи це не холера, – перепрошую за погане слово. «Прошу на мене не чекати з вечерею», – сказав, зриваючися з місця, доктор. «Як же так?» – здержували його графині. «Коваль може годинку зачекати». Не умре, а ви з дороги, та ще й підете без вечері, хто вийдів? Це мій обов'язок, я лікар. Вклонився і вибіг. До палати вже не вернув. Була це дійсно холера. Замешкав на економії, там і харчувався. Палату казав відокремити і поставити варту. Поробив усе можливе, щоби погана недуга не переступила високих порогів. На другий день приїхала комісія з міста, походила, подивилася, привезли карболь, казали позамикати копані криниці і від'їхали. А доктор лишився і лічив. Фізик через вікно оглядав хворих, він йшов до ліжка, не боявся, боявся тільки у них у палаті, о себе не дбав. Ціле літо борикався з тим страшним ворогом, аж поборов його. Втомлений пішов на осінні маневри, ще раз давши гострі прикази двірській прислузі, як має поводитися, щоб не занести до двору заразків недуги. Маневри не вдалися, осіння сльота попсувала всі плани. Виступили з берегів ріки, терен перемінився в одне велике море. Прави скінчилися скорше, ніж було заповічено. Нашому докторові прийшлося ще кілька днів перебути в повітовому місті. Цілий день касарня, стрільниця тощо, а вечором офіцерське касино. Тут грали в більярд, в карти, їли вечерю, дехто випив трохи і коло півночі розходилися по квартирах.